Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Nyheder. Det er tirsdag den 16. august, og vi er klar med følgende nyheder. Problemer med flaskehalse begynder at aftage. Warren Buffett skrotter aktier i teleselskab. Olieprisen dykker til laveste niveau siden marts. Lav Svendsen om populær aktie, den skal jeg købe mange af. Du lytter til Jørgen Vester Nyheder. Mit navn er Sine Terp. Problemer med flaskehalse begynder at aftage. Flere store danske butikskæder vurderer, at tiden med lange leveringstider og dyr søtransport er ved at være forbi. Og det kan man læse i Finans i dag. Det er blandt andet den store kæde Jysk, modkoncern DK Company og elektronikkoncern Banger Olufsen, der alle tre kan berette om, at tilstandene begynder at se bedre ud. Den høje inflation og høje renter har taget toppen af forbruget efter en tid med særdeles højt forbrug, og de her flaskehalser de blev især et problem i efteråret sidste år, hvor et stigende forbrug skabte trafikkaos i havne og på verdenshaver. Også fragtpriserne er så småt begyndt at falde. Prisen på at få fragtet en container fra Asien til Nordeuropa ligger lige nu på ca. 70.000 kroner. Det er et godt stykke under de 100.000 kroner, som det kostede i januar, hvor markedet toppede. Det er dog stadig ret langt ned til priserne før corona i marts 2020 kostede den samme tur kun 11.000 kroner. Warren Buffett skrotter aktier i teleselskab. Den legendariske investor Warren Buffetts investeringsselskab kvitter sin aktiebeholdning i den amerikanske teleoperatør Verizon Communications. Det skriver Marketwire. Og det hele det sker i kølvandet på, at investeringsselskabet, der hedder Berkshire Hathaway, har aflagt en rapport for deres andet kvartal. Og det bør nævnes, at når Warren Buffett og hans selskab rykker rundt på aktieposterne, så plejer det at give genlyd blandt investorer verden over. Investeringsselskabet har i årets andet kvartal samtidig øget sin aktiepost i spilvirksomheden Activision Blizzard og kemikalieproducenten Celantic Corp. Samtidig er de også fortsat med at øge beholdningen i oliekoncernen Occidental Petroleum. Og i andet kvartal, der lavede Berkshire, Aktiekøb for 3,8 milliarder dollar, det er noget lavere end de 41 milliarder dollar, som selskabet skød øh, i aktier i første kvartal. Og Apple, det er Berkshires største satsning. Olieprisen dykker til laveste niveau siden marts. Olieprisen faldt hæftigt mandag eftermiddag og ramte det laveste niveau siden marts. Det skriver MarketWire med henvisning til Reuters. Det tunge fald sker efter en række kinesiske nøgletal har vist, at økonomien lider under nedlukningerne som følge af corona. En tynde af den europæiske referenceolie Brent koster mandag eftermiddag 93,33 dollar, og det er noget lavere end de knap 98 dollar, som den samme mængde olie kostede fredag eftermiddag. Og her tirsdag morgen er prisen stedet en anelse, og en tynde af Brent-olien koster nu 94,21 dollar. Lav Svendsen om populær aktie. Den skal jeg købe mange af. Vi slutter morgennyhederne af med Euroinvestors egen faste kommentator, Lav Svendsen, som har fået en populær medicinalaktie i Kikkerten. Og det er aktien i det israelske medicinalselskab Teva, som Lav Svendsen har set sig lun på. Selskabet har Danske Kors Jules som topchef, og derfor har fået aktien til at vinde indpas hos danske investorer. Den skal jeg købe mange af nu, siger Lav Svendsen om aktien i Teva. Og det er altså særligt en ting, som gør, at den gavede investor har et godt øje til aktien netop nu. For Teva har indgået et forlig med amerikanske myndigheder angående salget af opioider. Og forliget koster Teva 4,25 milliarder dollar, og Lav Svensson mener, at det ser ud til at være en okay aftale. Og samtidig så begynder Teva at tjene penge, fremhæver Lav Svensson, som overordnet peger på, at Teva er ved at riste sig fri af ulykker. Teva er kendt for at producere relativt billig kopimedicin, og en aktie i selskabet koster aktuelt 11,71 dollar, og den er steget knap 60 procent alene den seneste måned. Og til kalenderen for regnskabssæsonen fortsætter. I dag kommer der regnskab fra C25-selskaberne C25 Demand, Jyske Bank og Pandora. Du kan selvfølgelig også tune ind på Millionærklubben klokken 6 minutter over 9, hvor de her regnskaber helt sikkert også bliver et samtaleemne. Tak fordi du lyttede med.